Ok, jaz predlagam, da začnemo z predstavitvijo, ker pol ob sedmih nas čaka že druga stvar. Se pravi, lepo zdravo. Pa me slišite tak se, jaz mislim do ne. Se pravi, lepo zdravo. V imenu Šole politične pismenosti Zofinih Ljubimcev, Inštituta za etiko in zavoda Pekarna Magdalenska mreža. Danes prvi dogodek je predstavitev knjige Borisa Vezeka novinari med etiko, politiko in kapitalom, To je v bistvu ena izmed med prvih elektronskih knjig, ne, ki smo jo naredili. Predlagam, da, Boris, ti to knjigo predstaviš, potem bomo pa prepostili Borisa vam oziroma vašim vprašanjem ta kako si mi zval. Kaj okay, pozabam se pravilno, kako potem predstaviš še študentski izopis uh, um, znamenom stroj. uh, stroje. O stroje, ja. ja, hvala ta se to. Ali se slišite, ne? Ja. ne? Ja. Tore nerabi, super. Okej, okay, fajn. A jaz si bom malo pomagal s tem, pa bom stal, ker težko gledam sebi za vrati, vse kar mam zapovedat, bo zelo kratko in vse je predstavljeno na To, da se zadaj. Torej, kot je rekel že Andrej, pristal sem ene, svojih prvih izdelkov, elektronsko knjiga, upamo, da jih bo še veliko. Naj povem, da sem se za izdajanje te knjige v elektronski obliki odločil iz preprostega razloga, ker je knjiga preobsežna, tako da nisem iskal drugega založnika. Ne? Knjiga ima 1373 strani in je malo nebelejša od Biblije, ne? tako da dvomim, da bi pravzaprav do zelo veselo kaj takega natisnil. In tudi bi težko išlo razen mogoče v obliki plato na zbranih del, ne? v mehkih platnicah, trde platnice, pa seveda knjigo zelo podržijo in tako dalje. Skratka, zadeva je šla v elektronski obliki. za uh, eno besedo vsebuje uh, pregled dogajanja na medijskem področju v zadnjih treh letih in uh, sebuje dokumentacijo tega dogajanja. Sprej knjiga je nekaj evidenca, dogodkov v medijske kraji v Sloveniji, In predvsem, oziroma izključno, opisuje samo eno reč znotraj te sfere, namreč politične pritiske na medije in lastniške pritiske na medije. Tako da je v bistvu temeljno vodila ali pa rdeča nit vseh teh zapisov, samo ena in zelo znana, skratka, na kakšen način so se dogajali pritiski na medije, bodi si politični, bodi si lastniški, kapitalski, Uh, in na kakšen način so se pred novinarje postavljali različne moralne dileme. Da ne pozabim, tukaj imate vsi za svojim CD, ne? tako da si ga kar čim prej, da ne bo pošel svišali. Boš ti rovi malo razdelil, jih je še več, seveda. A, tako da dajte to razdeliti. Ne? Bo nekdo vrtel malo naprej to platno, posnetke na platnu. Ok, zdaj izbral sem si za naslovnico te knjige, če smem, dva stavka povedati, uh, Ešerevo grafiko z pišočo roko, ki piše tako rekoč samo sebe. Iz zelo enostajnega razloga, ker smo vse čas govorili o čem? Ne? O kapitalsko-političnih povezavah ki se tvorijo v tej medijski sferi. Vsak medij, o katerem smo govorili, in medij so bili neka značilna, zelo prevladojoča tema zadnja tri leta, če o čem smo se zelo veliko in več kot kadarkoli prej pogovarjali o medijih. In ko smo se pogovarjali o medijih, smo vse le govorili o tem, da se vrši tako kot pritisk, Način vplivanja na nje s pomočjo politike in s pomočjo kapitala ali, o, ali obeh krati. ugotavljali smo, da se je velik del teh pritiskov odvijal na nek prikrit način, na ta način, da je politika transmisivno skozi kapitalske izvode ovladovala medije, A, tako da je na ta način seveda prikrila svoje slike. Z drugo beseda ko govorimo o tem, na kakšen način politika, na kakšen način kapital plivata na medije in jih krojita in dobesedno formirata njene vsebine, o tem pravzaprav govorimo, če hočete o nekem začarenjem krogu. O tem, na, kakšen, na ne, načinu, na katerega se producira kapitalski pritisk preko političnega in obratno. Ne. Vsak kapital išče nove politične zvode, pridejo novi politični oblasniki in seveda kapital poskuša koristiti oziroma biti na oslugo tem novim, a, prezaprav, ne biti na ponujac ponujati ne, a, neke a, bonitete, kvit po prohlo ne, z tem novim oblasnikom. Ne, če boste vi, dragi novi oblasniki, nam pomagali zakoni in sicer da, da dosežemo svoje gospodarske interese, se vam bomo mi odložili na drug način. In to je tipično Jara Kača, začaran kroki ki se mi zdi, da je zelo značilen tudi za slovensko medijsko krajino in zelo zadeva na dva najpomembnejša protagonista te zgodbe, medijske zgodbe zadnjih treh let, in to sta gospod Janja Sjavša kot tisti divan, prvi politični prvak v pritiskih na slovenske medije in gospod Boško Švrot, kot tisti prvi kapitalski ne, ne, predstavnik, gospodar, ki je pritiskal na medije. Lahko daš naprej, prosim? Okay. zdaj bom malo zavrtel nekaj a, slajdov te zgodbe, ki sem jo predstavil tri tedne nazaj se upračujem tistim, ki ste bili tukaj v tem prostoru tri tedne nazaj in sem dve uri zelo izčrtno govoril o medijski zgodbi v Sloveniji. Zato se danes ne bom preveč ponavljal, razno v tem začetnem delu. Ne? A, začenjam prav za to zgodbo, na kakšen način se poslavljam od spremljena medijo. A, od spremljena medija se pos, pos, poslavljam iz preprostega razloga, ker imam novinarjev dovolj. Ker sem razočaran, ker sem resigniran in me bo težko kaj pripričala, da bom to pozabil. Ne? Spomnili se boste, da sem vam razložil, da sem se a, pred dobrim mesecem oziroma dvema a, naslovil na medijske strokovnjake, zakaj. Zato, da bi podprli mojo peticijo v podporo uredniku Bojanu in ki ustvarja oddajo pribar. Zakaj bi podprli peticijo? Zato, ker nad glavo bojena krajnca ne, a, leži ta nevarnost, da ga bodo odpustili. Zakaj? Zakaj bi ga odpustili? Zato, ker je gospod Silvester Šurla, odgovorni urednik reporterja, dosegel, da se umakne lik reporterja Šurle, kot veste iz odajih ribar, kar se pa ni zgodilo ampak, ker je grožna zapisana, vsak hip preti, da bo ena krajica dejansko vržena cesto in mi, ko gledamo vodajo ribar. danes ali če ste in se hihitamo, tega ne vemo. On dejansko s tem veliko tvega. No, zbral sem devet medijskih strokovnjakov, izredno poslal na vse možne medije to protestno pismo, rezultat je bil naslednji, Nekdo potegne naprej. Rezultat je bil ta, veda, da mediji, novinarji o tem niso poročali. To je statistika, se boste spomnili, o tem sem že govoril. Objav. Odziv novinarja na meni na pismo je bil 000, v medijih 001 STA, STA, ki po defaultu objavi marsikaj, je, hvala Bogu, objavila tudi to ampak v dobenem od drugih medijev, vključno s pletnimi o tej peticiji, ni bilo napisanega po nič. Ne? To je seveda nam je delovalo zelo, zelo deprimirajoče, bil sem razočaran in bom vztrajal v tem razočaranju. Ne? Lahko daš na prerogi, naj smo rekli, kako razduži takšna reakcija. Ne, imate nek poziv, ki je v bistvu gesta solidarnosti do tega novinarja češ novinarji pogledajte kaj se dogaja vašemu kolegu, ne? vi pa ne objavite niti nekega ušivega pisma podpore temu vašemu novinarskemu kolegu. Ne? Imate dve razlagi. Prv je, prva je, da gre za ignoranco novinarjev in da to dokazuje njihova neprofesionalnost. Drugič, da ta ignoranco novinarjev dokazuje njihovo nesolidarnost svojim kolegom in se verjetno tretja možnost, da gre za obe inačeci razlage hkrati. Ne? A dalje? Ne? Skratka, na tej točki sem si kao ultimativno postavil to vprašanje, kakšen smisel ima ne? se zanimati za novinarske zgodbe za njihove usode. če ni ti sami novinari niso solidarni do njih samih, da bi v neznatni meri pokrili eno tako zgodno. Ne? Že danes se nim sajem lahko zgodi ista stvar, in če bodo vstrali pri tem principu, njihče ne bo ukrepal. Njihovi lastni novinari ne bodo napisali za njih same, same, ne? pisma podpore. To se mi zdi debaklj popalni. Dokler je tako stanje, se mi zdi, da na te ravni, osebni ravni ne? iskanja smisla, zakaj počnem to, kar počnem, nima smisla pravzaprav furati neke zgodbe, ki je posredno ne, Nima smisla furati neke dejavnosti, ki je prav pravzaprav posredno dejavnost iskanja, načina, torej zauzemanja za novinarska avtonomija, svobodo in kd. Dalje. Ok. In, kar sem gotovil, da nima smisla, ne, kot je že Albert Kami, da je stvar absurdna, ne, se šalim, sem pravzaprav zaključil za to zgodba, se bi bila še zbelejša in a, jo smo izdali a, v tej knjigi. Ne. Dalje. A, zdaj, če se vprašamo, če sploh piše novinari, ne, v eno stvar, poskušal bi biti zelo up to date, Žuran povezal z napovedano tožbo gospoda Janeza Janše proti celi četi ljudi, devetim ljudem, na zadnje proti dr. Vlado Miheljako, kot kolumnistu, zaradi njegove kolumne. To se mi zdi zelo pomemben dogodek, zakaj? Ker gospod Janez Janša toži pravzaprav kolumnista. S tem smo zdaj zapadli v sfero medijev. Ne? Eno je, da toži Ne, tiste, ki so nekaj rekli o aferi Patrija, eno je, da toži Tone ta ropa zaradi a, tega, ker ta trdi, da se dogovara za incidente v Piranskem zalivu, ampak v, eno je, da toži Magnusa Bergunda, finskega novinarja, za to, kar ta Finec trdi, da je Janša udeležen v podkupovanju aferi pri nakupu osem kolesnikov, vse to razumem. Šlo je za podvige, obtožbe itd. vse to razumem. Ne razumem pa absolutno zadnjih dveh primerov te tožbe, prvič proti dr. Zihorlu zaradi tega, ker je izrekel neke zelo, zelo objektivne izjave o tem, da gospod Janis Janša zanika nekatere opće človeške vrednote in je potem včeraj pričoročen v Mariboru, bil Janšev Maribor in je rekel, da ta izjava implicira, da gospod Zihrl verjame, da on, Janšev, ustvarja genocid. Kaj je tako norega, že dolgo nisem slišal. Ne? Prej, če nekdo posumi, ne, da nekdo drug zagovarja obče človeške vrednote, potem gospod Janšev tem vidu, da je posumal, da zagovarja genocid. Ampak še bolj čist primer je ta zelo zadnji, zelo, zelo svež dr. Vlado Miheljak, ne, ki napiše kaj v svojo kolumno, da se solidarizira z Zihrlom, da bi mogoče bilo bolje, če gospod Janšo ne toži dr. Zihrla, ker bo njegovo pomoč še kdaj rabil, ne, ker je ta psihijater, in napiše, ampak zaradi tega ga ne toži. Toži ga, zaradi izredno je bilo rečeno, enega stavka namreč tistega, v katerem je Miheljak zapisal, da je gospod Janša uspel kaj, ustvariti, uh, ni uspel ustvariti dobenih uh, presežkov v državni blagajni in da je iz državnega proračuna uh, financiral predvojilne goleže. Zaradi tega ga to. Uh, zdaj, kaj mene zanima? Mene je na tej točki, zdaj te dni, kot rečeno, sem zelo, uh, mislim, govorimo o nečem, kar se je zgodilo te dni. Uh, uh, Poskušal sem videti, na kakšen način poročajo mediji o tej zelo aferi Miheljaka, recimo o tožbi proti Miheljaku. Tukaj imate današnjo, vidite, današnjo Miheljakovo kolumno z upravičilom asmišljat naprej, mislim a lahko naprej. Ne? Um, mislim da je neka odrezana z zgoraj in spodaj žal zaradi um, ne, lokacije projektorja. Pravite um, pravi okoliih lahko vaši so časopis od dnevnih ste sedmega. Te, aha, ne, to je citat prav za iz uh, dopisa, ki ga je dobil od izsvetniške pisarne, ne? Ne vem če ste brali današnja kolumna. Uh, in uh, uh, zanimivo, no. Se mi zdjela, da sem dal tukaj gore uh, malo več teksta, ampak uh, vem, da tam na začetku potem pravi, da Ne, ne, da to vse drži, ne. Da, je, ne, da se zato ne nabralo da se pa mogoče res motu pri tistem goložu, da ne več je šlo za goveje, sminsko ali mešano <gledanje> Aha, se tu več vidi? Aha, evo, tu spodaj, poglejte. Ne vem, kako si tuli se tu začne njegova kolumna. Ne. Zgoraj so citati, zgore je del te, tega dopisa, ki ga je dobil od odvetnika, ne vem, kako si Janšo njega odvetnica predstavljate demokracijo in medijsko svobodo. Če ni bi tako mislil, ne bi tako zapisal. Mar pričakujete, da bom zanikal, kar mislim. Zakaj takega je vse 30-40 let prepozna? V zvezi s zapisanjem sem pripravljen diskutirati in popuščati edino ob dilemi, ali so bili predvoljivni goleži svinskega ali govajega ali mešanega mesa. Ok. Potem pa gre to opravičilo, ne, če ste to brali, ki je seveda ironično in je v tem smislu, spoštovani gospod Janšo, iskreno se vam opravičujem, da ste uspeli v zadnjih štirih letih posebno devastirati slovensko demokracijo. Opravičujem se vam zato, ker ste uspeli združiti zvršno zakonodajno in sodno oblast v eno vejo oblasti, zato ker ste preganjali izbrisane Evropsko družina strojan in tako dalje, in na koncu vse skratka ironično upraviče, in na koncu potem predlaga pobod, če ste brali današnji dnevnik, ne, in pravi, kaj? Vseena pa predlagam pobod, gospod Janša, in sicer, a, če si mi upravičite, zato, da ste sploh razmišljali o tem, da boste zložili tožbo proti meni, ne, se bom delal, kot da je nikoli niste. <laughs> Skratka, je neko ironično, cinično opravičila in seveda se v tem smislu ne bo opravičila. Ampak zdaj, to, me, to me ne zanima. To. Bolj me zanima ta medijska recepcija, na kakšen način kateri mediji so zgodbo o tožbi proti Miheljaku pokrili. Ne? Imate tukaj en primer, moj, a, kako naj priljubljen primer, ali lahko obrneš Evo, to je, a, to je recimo primer zapisa o tej tožbi čeraj v torek, v večeru na strani štiri, a ga vidite? Ta spoda je, za resije, je, ne, dva stavka ste pozitivno po STA. A, zakaj je to zanimivo? Zato, ker ko. Torej, v pondelek, ta ponedeljek dva dni nazaj, informacija o proti Miheljaku prišla v javnost. In zvečer, ko sem šel spati, naje, sem na e portalu RTV Slovenija videl naslovnice za naslednji dan. In piše, kaj bo v časopisih naslednji dan, se pravi v torek. In je pisalo, na sliki je bil vlado Miheljak, na sliki je bil vlado Miheljak, In potem gre zgodba, zaz sem pozabil, kaj se je vrtelo v še kaj, nikaj drugega še bilo, pa sem pozabil. In potem, kaj praktično, druga, tretja zgodba vlado Mifeljak, in tudi sva na naslovnici Indirekta in na naslavnici a, Dnevnika in tako dalje. Ne. Skrat, ki imajo popoln disproporc, na eni strani je nekonsens, da je ta zadeva za Mifeljakom, Absolutno urgentna zadeva, ki jo na naslovnice, imate večer, ki jo tišči četrto stran za tremi stavki, čeprav se vmes že v ponedeljek zgodijo cel, cel niz teh protestov, solidariziramo se z Miheljakom in tako dalje. Skratka, ne gre samo za to, da bi poročali o tem, da se je zgodila, da se napoveduje tožba, ampak da se je cel kup nekih subjektov že do tega opredelil. Ampak seveda ne, tole je edina omemba, ki jo boste recimo v večeru srečali, pa tudi na RTV Slovenija. Ne, tega ni bilo, tako kot prejšnji teda ni bilo niče so razihrdlo na RTV Slovenija, seveda kot, da se to ne dogaja. Ne. Zakaj je to pomembno? To je pomembno seveda zato, ker na ta način vidimo, v kakšni meri so novinari senzibilni za vprašanje verbalnega delikta In v tem primeru pravzaprav novinarskega kolega, to je zgodba z Bojenom Krajnicom, Vladimir Miheljak je strogo vzeta kot kolumnist, novinar je njihov novinarski kolega in novinari niso pripravljeni poročati o tem, da bivši predsednik Vlade pripravlja tožbo proti novinarju. Preista zgodba nesolidarnosti, popolna nesolidarnost, tako kot v primeru Boja na boje na krajnce. Recimo, en primer nazaj, en teden nazaj je napovedal Janša, tožbo proti doktor Zahru, ko sem že pre omenil. Sem spet sem šel danes, zjutraj sem šel gledati večer, na kaj pa sem sicer vedel, ne? Na, kakšen je, na kakšen način je večer poročal. Tako da, kot koč ni poročal o Zihrlu, cel teden do, do tega trenutka. Ampak sta dve omembi te tožbe proti zihra, oziroma ne, ne, ne samo te tožbe, dve omembi uh, sploh Slavka ziharla v zadnjem tednu v večeru obstajata. A lahko daš naprej? A, pardon. Sluškine za vse, ne? Uh, in sicer, to je zdaj prva omemba. To je prva omemba Slavka ziharla v zadnji teben v večeru. No, daj. Evo. Pa še ta je online, ta je samo na spletni strani. Prispevek se glasi, kdo so seksi, pametne in poštene osebnosti leta. Na danes se sedem, pogledam v arhiv večera slavko Zihar, da vidim, kako so poročali o Slavkov Ziharjo po tožbi. Vedel sem, kako so da so poročali, kot boste kasneje videli za eno malo, malo znamtico, ampak sem si mislil, mogoče so kasneje še kaj poročali seveda? Ne. Evo ene večer, okay? in evo, ne, tole je prvo poročila z večera. To je prvo poročila z večera za naslovom Kdo so seksi pametni poštene osebnosti leta. To sem še malo brat, in se blazno zabaval, ne? Zakaj, ne? ker ta avtor nadi neko korelacijo med sex in pametnostjo. Ja. Sem že malo pozaval, ampak kaj pravi? Ja. Najbolj seksi in najbolj pošteni Slovenci sta praktično identični. Ja, lestvici, najbolj seksi, najbolj pošteni, identici. A, očitno Slovenci povezujemo seksi ženski videz za poštenostjo, ali pa obratno. Ne, neverjetno, nikoli slišal. Deklarirane slovenske mislice so pristale bolno repo lestvice. Zato meni da niso najbolj seksi, ne? Je pa zanimivo, da slovenci visoko cenimo ženske v politiki. Še dobro, da se je zgodila Sara Isakovič, ki je odreč po spetnih glasovih najbolj pozitivna osebnost leta. Sicer bi vrh pametni slovenko stal v politični vodah. Povsem drugače med moškimi. Nedevska televizijsko pan očitno postaja valjilnica mladih medijskih zvez, pa tudi politikom se ni mogoče izogniti. Očitno imamo Slovenci raje umirene in uglajene že, kot pa poskočne že na odrih ali športne revolucionarje. Kljub temu pa je največ pozitivnih glasov prejel, ne vem kdo, kar je odrezal. Rado vam žrjav, ki je v leto 2020 znal prevzeti trudov na svoja pleča. Ob tem, ne vem zakaj, ali mogoče za tiste odstavne posove mrski soboti. A zakaj, ki seveda je sramota prvovrstna. Ob tem pa je tudi imel predvsej smole, ter celo tajkunji so prikrižili poslovenski slovenski dani moški očutno nesrečen borec za pravico. Obrni. Mislim, da bo za lestica... Če daš eno naprej? Ja, evo pa spet dašno uno, ker je malo odrezala. Evo, to je ta lestvica. Najbolj seksi je Sara Isakovič, Tanja, Žagar, Tjaša, Železnik. Najbolj pametne, Sara Isakovič, Ljubica, je Lušič, Urška, Bočavnik. Najbolj poštene Sara Isakovič, Tanja, Žagar, Tjaša, Železnik. A najbolj seksi Slovenec, Kleven Slakonja, Patrik Vlašić, da je verjetno Vlačič, ne? vrneva minister za promet. Uh, Slavko Zihrl, evo, tu je zaznalo, ne, tega Slavka Zihrla kot, kaj, tretjega ne bo vsi Slovenca. Najbolj pa je se slovenc Dražko Veselinovič, Tone Partlič, a Alev Suraj. <heloš u raja> ali Suraj, kdo je to? Je, ne, mi je zdelo, da, da ni pomota. Najbolj pošten slovenec Jure Zdavc, Radovan Žirev in Slavko Zihrl. Ejo, ampak ne bi zdaj o tem Hočem vam povedati, to je zaznalo. To je zaznalo, ne zaznalo. To je v bistvu e, prvo dveh jem sloka zihrla v večer v zadnjem tednu, ne? Druga pa je druga pa je Druga je pa tale, ne? Sprej z levo je ena, mislim, se mu rečel znankica, ne? Sprej slikca in neka izjava sloka zihrla. Jasno, da bo moral tožiti. Hoče pojati jasno, da se ne bom v Janša. Namreč objem ali pa vsem celo ponudo možno, da se mu ja. in če se mu ne, potem jih bo tožil. Ne? Ampak to je vse, kar je ostalo v večero od zgodbe za tožbami Janše. Še zlasti v primeru Mihaljaka se mi to zdi po popanova kot rečeno er identična zgodba z kot z bojanem krajincu. Skratka, neka temeljna nesolidarnost, neka temeljna zaslepljenost v zvezi z pomembnost nekega dogodka za svobodo govora, za svobodo mišljenja v državi. O tem, bravi, zvečera ne zve nič. Dalje. Uh, skratka, Razočaranje ne nadluje zgodbo o tem, kako človek mora biti razočaran nad slovenskimi novinarji. in tukaj ne preostaje druga, kot pač tak hit iz mojega voda v knjigo, a, ki sem ga zapisal, da voda je samo ena morala zame, ki jo želim strniti v hotel, apel, a, dragi slovenski novinarji, anko ne anefor, for. Se pravi, še en napor, vse se začne pri vas. Ne? Za svojo svobodo se boste morali malce bolj potruditi. To je moralno zgodno. Jaz mislim, da sem končal, a še je kaj. Eo, knjiga je brezplašno dostopna tule, na tej mizi, tam tule, na tej mizi, in pa na tem naslovu in medija res. Kot rečeno, je precej obsežno in bodite potrpežljivi pri nalaganju 14 nije ga ima, Jaz bom končal, zdaj bo pa samo še predstavo glasilo, ustroj. Zdaj se poveda samo par deset o tem, ko bomo glasilo ustroj, lahko bi začetov, ko je bolj začetov, to se je v bistvu iz resignacije, obupanj, česar koli na te partičnost, o mariborski študentov, tem bi lahko razlojal dolga, ampak ne bom. To je bila ideja, kot da postavimo eno vružbeno kritično glasilo, ki bi sprevala tako umetnost, filozofijo, družbeno kritiko in to humanistiko nasploh, ne. se pravi, tema te številke je nacionalizem. Zdaj, zakaj nacionalizem? Najbolj zato, ker mislim, da Marcihko tega sploh ne vidi kot problem, ker se to sploh ne problematizira. Čeprav lahko jasno vidimo, da in v politični retoriki je nacionalizem postavnika samoumevnega, tudi pri mladih poznamo bez velik dvig tega. Mislim, en simptom tega so Hrevardi, ampak ne bom več rekel pred me tožil, zarač pa me tožil, sem koga obtožil za fašista, ker dan dan se očitno te lahko za karkoli zakaj gre pri tem ustroju. Poslugali smo se lotiti z tega fenomena nacionalizma za več vidikov. Ej, imamo pač strokovnih člankov, pa imamo pač medijskih analiz, pa tudi zatekmovanja državnega vatekmovanja vpisanja filozofskega eseja, v katerem smo hočeli videti, kako mladi gledajo nacionalizem, ker so pač smagovalni eseji, so tukaj natisnjeni tri teme, kar se lahko preberete, kako tudi mladi vidijo to. Tako da, jaz ne bi kaj dosti povedal, šlo je pač za eno temo, ki mislim, da je aktualna, več pa lahko preberete v strojev. Hvala. Uh, Okej, okay, samo predno predlagam, zaključimo, pa v bistvu lahko k temi uh, druge modele večera, zači malo vprašanje, vodi si za Borisa, ali pa za sama, kar na dan s beseda.